Gure komitaren tenore haurengoan, Nafajoa eta ustelkeriak asu bat ilotuko gira haurengoan, ogasun edo finantzia forua ipatu da, behin behin ogeagotan azken aldietan, behin diru jenez diru zamabate batxea edo eskeinia izan baititaik enpresa handi, opusdeien inguruko enpresa, edota, bezala, edo eta beusasuna fotbol talari bezala, idoyan ebersena forako ogasun edo finantzia zuzenariak dimisio urtahilaren ogeita batean emantzuen, eta urtik gutira salaketa egin zuen, ta ondorio eta zitz egitekoun Iruñaaldeko iru Eusskaregia igattiko kazetaria den Juan Cruz lakasta gurekin dugu duugu egun nontzuri? bai. Azken finan zehatzki zerx salatu du Iidoianiebesek. Bueno, lehennik eta benik nabarmenduko nuke salaketa bera eskandaluzkoa dela. Izan ere Nafarroko Foru Erkidegoaren autogobernoaren oinarri nagusia hagin zuzen ere ogasuneko eskuduntza da. Estatuan e, ego Euskal Herriko erkidegoak izanezik ezik, gainontzeko erkidego guzik, ez dutu eskuduntzarik, ogasunean ezin dituzte zerrak e, mm -hmm. korratu, eri estatuari, edo Madrigo gobernuari doakio. Beraz, hogasuneko e, buru hoiak, ango... E, Zera, zuzendari kude atzailia munta honetako salaketak egitea, hori bera, jada sekulakoa da, e, datu adiraz bat, Jolanda Barzinaren ondotik, Nafarroako gobernuan gehiinko barratzen duena, hain zuzen ere, zuzendari, hogasuniko zuzendari kude da, beraz, biztanda zein enian den garrantzitsua e, kargu hori. Hortik aurrera e, niebesek egin dituen salaketako lanburbilduz izan ere berak bueno iaia ordu bete hartu zuen parlamentoan ortik gora hartu zuen parlamentoen salaketa guztiak azaltze baina laburbilduz hiru dira bat eta enidurikoz e, larriena beza zer garen, balio erantziaren gaineko zergaren garen itzulketa e, atzeratu zuela Yolanda Bartzinaren gobernuak jakinta Horrek e, sekulako eragin birrintzailea aukiko zuela, e, zergadunentzat bereziki, kasu honetan autonomoentzat batez ere zerga hori ordaintzen dutenentzat eta oro har Nafarroako ekonomiarentzat. Izan ere, epeak finkatuta daude, Nafarroako gobernuak noiz bultatu behar dien zergadunei diru hori eta hori atzeratzea erabaki zuten interes politikoen arabera esan analizateko e, defizitaren e, muga E, betetzen ari zela Nafarroko gobernua, Uri esanalizateko Madrigo Gobernuaren aitzineen e, baina de horretarako, dirua aukatuz berea den dirua okatuz, okatuz e, zergadunei, ez da, Ta niri hori karagarri darri, larria iruitzezei eta iruitzezei tedarkiz latzen duela e, bueno, zeintzu diren e, Nafarroko gobernuaren upeneko Nafarroko gobernuaren lehentasunak, lehentasunak dira haien le, lehentasun e, politiko aldardikoak eta Nafarroako erritarren ongizatea eta haien ekonomia bost, ez da Galdera batekin, eh? kasik algin algintaizke Nafarroako gobernuan ustelkeria Kasuak, ohitura bilakatu, ote dira, eh, gerroztageiago, aipatzen direlarik Jolanda uh, Barzinaren kontrako salaketak, orokorrean eta UPN alderdie eskuineko alderdiaren kontrakoak ere. Hemen, beraz, uh, erran bezala, lehen zatean aipatu bezala, idoian niebesen autik, etorri da salaketa, eta finantzia uh, be, gunea, beraz, salatu du, lehen aipatu duzu, hiru uh, gauza bereziki salatu zituela, Juan Cruz Lakastak gazetaria. Gurekin dugu goizuntan eta lehena beraz zerga kasuena eta beste bi e, kasu ere badira emana. Bai, batetik e, ikuskaritza plangintza gintza eskatu omentzion, eskatu itzion, betire idoia niebez, ogasuneko zuzendari kudiatza legoiaren salaketaren arabera bada, e, eskatu zion e, lurdez goikoetxak ikuskaritza plana eta ezin antzi daiteke goikoetxea kontxellaria kontxellaria izan aurretik e, zer gaolkularitza enpresa bat e, zuela eta nire bezena arabera ikuskaritza plana eskatu zion oartara zializateko bere bezeroei e, ikuskariak aien gana joan ziren ala ez ez da? alako inspekzioa inen e, zieten e, ala ez, beraz, larritasun handi xamarreko kontua ere e, bada hau. Eta hirugarren salaketa da esku hart politikoak, presio politikoak baldintzatzeko ogasunaren zeregina, eh ba, ohikoak izan direla goikoetxeak argura iritsi zenetik eta hor ba, besteak beste ni besek iradokizuen izan ere bueno orba, berezitasun bat eta da konfidentzialtasun legeak eragiten diola kargu honetan dagoen eta orduan zergadunen e, izenak ezin ditu aipatu, ezin du esan osasuna edo opus deiku Unibertsia edo dagoen honen guztiaren giblean kontua da salaketak entzun da bere alakazetariok eta bueno bai. eta erritarrek ondori uztatze dutela zeintzu diren zaina bueno, e, salatu zuen ba, osasunaren edo Nafarroko unibertsitate pribatuaren edo hostalaritza bueno, enpresa zenbaiten kasuan ba, or, esku hartzea izan zela edo de, beste kontu bat, e, Nafarroko kutsaren dieten eskandaluak estanda eintzuelarik Nafarroko kutsako langileen Baita, eta buruz ere, eta zenbait bezeroren datu mm, e, zergadatuak edo, ba, eskatu zizkiola, goikoetxeak, niebesi, barzena, barzinaren aginduz. Eta horiek dira, nagusiki egintzituen irusalaketak. Nagusiki, hori egindu, azken filan, da, be, bak, uh, Lourdes Goikoetxeak, eta azken filan, uh, ere bai, barzinaaren interesseetara, erabili dutela ien posizioa hortan. Eh, rambezala, azken filan, eza bakrik Lourdes Goikoetxeak, unki asalak eta honetan, barzina ere bai, izan da, uh, izan da, nahiz eta defenditzen den bai nagusikigoik etxearen aurkako salaketak dira baina horre bueno bistan denez aipatu dut e, zeintzu diren hiru salaketa nagusiak e, aurreraketaren kontuan e, esan gabe doa Nafarkoko gobernorengiagakiaren gibelean, bere presidentaren eskua hor dagoela eta Nafarroko kutsaren auzian ere e, ba zerga datu horiek eskatzeko tenorian pentsatzekoa da bartzina dagoela e, guikoetxearen eskaeraren gibilean beraz zuzen zuzenean doakio bartzinari e, eska hau ongususia naiz eta orain arte nolaiteko eskutu bezala erabili nahi izan duen eh, goikotxea anderea. Orain beraz ikerketa batzorde batez eh, sortu dute alderdi sozialisteko kide bat da buru hemen. ostiralean hasiko da idoianbes beraz deklaratzen eh, eta berak aurkeztuko ditu bere froga, kastelenean goiko etxaste hartan barzina bera, hala ere hor betikoa eh, agertzen da Yolanda Barzina gobernu burua beti bere buruaz segur agertzen da, nolaz hainbe segur izaiten al da Jolanda Barzina. Segurtasunik etzaio falta emakume honi eta baldintzarik zaienetan aurrera egindo. E, Kontua da emakume honek konfrontazioan oinarritu duela bere ibilbide politiko osoa eta bere pertsonaia politiko nola dit esateko konfrontazioaren gainean ere eh, geratu dela. Ituriduk hasik gustuko duela elakoiren. Bai, bai eta be ez zehazki egoera, baina konfrontazioa beti bilatzen duela, bai esan nahi baita, iruñiko, bueno kontxilari bezala hasi zuen, bere bilbide politikoa, santzen gobernu batean oso aspaldia, baina rendeiziko e, urrats ola garrantzitsua, iruñiko udalean eman zuen, ango e, aginte makillartu zuelarik, alkate bilakatu zelarik, eta alkate bilakatu zuelarik konfrontazioa bilatu zuen, baina mudo sutsuan ez da, e, zenbait te, proiektu oso polemikoa tera zituen aurrera, Iruñeko Euskal Jai gaztetxearen eraizpena, edo gazteluko plazan lurraspiko aparkalekua egitea, horre hauzokideen aitzinean oso gogor aritu zen eta e, bueno, ba, aspiratu zituen, edo oinpean hartu zituen guziak, eta gero, eh, hainbat detalletan ere ba, konfrontazioaren bila eh, zen konparazioa, Iruñeko auzoetan e, olentzeroren segizioak debekatzera iritsi zen, edo auzoetako festetan e, dit, kalderete jatea, ospak kisunak de iritsi zen konfrontazio horren e, bia. Eh presidente bilakatu zenetik ere konfrontazioa bilakatutu du baina ja ez bakarrik ordura Artebe zela ez daginola izan abertzaleekin ezkertiarrekin. Oren ja da e, konfrontazio eremoa zabaldu du eta koalizio gobernu batekin hasi zuen bere legealdia PSNrekin baina berehala konfrontazioa bilatu e, bila zuen e, Ustezko Baskidearekin, Roberto Gimenezekin, PSNeko idazkari nagusiarekin, badakizu gobernotik botazu dela, eta horren ondotik alderdian ere bilatu zuen konfrontazioa, izan ere kongresua eduki zuen e, UPNek, du ere ilabete batzu eta horretan ere sekulako liskarrak eduki zituzten eta alderdia oso banatuta ateratzen. Barzinaren aldekoak baino, pizkat gehiago izan ziren eta botereari utzi zioten, baina beti ere UPN -e zeharo zatikaturik utzita. Ordoan e, egia da horrelako egoeretan nolaite ere indartu egiten dela edo, kemena ateratzen duela, baina e, aldi berean ezin antzi daiteke oso hauldagoela, eh? esan ditugun horien guzien gatik, e, koalizio goberna hotxita gero e, gobernoa e, gutxiengo batean oinarrituri dago, parlamentuan ez du gehiangorik eta aurrekontuak aurrera ateratzeko konparaziora e, zintasunikara garria dauka alderria ere, erdia kontra dauka gutxi gora bera eta hori gutxi bailitzen e, ustelkeria eskandaluak bata beste ari kateatzen zeizkio, Nafarroako gutxakoa izan zena handiena geru jor da hoe da eta tartean badain bat gobernu krisi txiki nola nolabait esateko osasuna oso garrantzitsua da Nafarroan eta hainbat dimisia izan ditu osasun bideko zuzendaritzak arguetan ogasunean ere arazoak hainbat beraz oso egoera zailean dago. Aktualitatea egunero hurbiletik segituak goizberri emankizunean egunero gomita bat Haipatzen dugu, Jolanda Baxina, berazain bat ustelkeria kasuetan uh, unkia izan dela zurekin uankoz lakashta, minan zergatik Madrilek hori usten du egiten funtsian ezin du, deus hori uh, oztopatzeko? bueno, eh, Madrien azkenean beti galientzen da eh, estatu arrazoia nola itesateko, ez da, eh, esan gabe doa eh, Madrien oso garrantzitsua dela Euskal Herriko herrialde guzik batez egitea eta kasu honetan Espainiako estatuaren barruan norengoz hauden eh, biak bueno, biak edo, bi administrazioek Euskal Autonomia Erkideguak eta Nafrako Foru Erkideguak batez egitea eh, horretaz gehi gehitu behar zaio, orain Europako hauteskunden atarian gaudela ez da Nikustu Madrildik, hiten duten irakurketa dela, eh, bueno, bako meni zaiela... De pp ikuspegitik, rajoi presidentearen ikuspegitik e, PSOE alderdi so sozialista bildurekin lotzea, ez da, Noi. betian ikosongi funtzionatu izan du e, mamu horrek, eta psoe ikuspegitik alderbez kontrakoa bildurena bazterrean uztea, eta e, UPN, tartara PP, izan ere Madrildik apenas ezberdin dituzten UPN eta PP, bada horiek ustelkeriarekin, ustelkeriarekin lotzea, eta horari iraleian batzuk eta besteok atuzkondetara begira, e, komen izahien irudi Eman haian. Politika Jokoak beraz hemen Nafaroaen eta bon Juan Cruz la Casta e, e, eta mesa la Ostiralean da. Hor ikerketa batzordeortan deklaratzen eh tandoti konokoaketoriko dira e, Jokoan hor zer da jakinikenera prentsak segitzen alduela, ez? Right. Hori segituko zu pentsatzen du ugbilitik es. Bai, agerraldi publikoak izanen eh, dira ta interesa badute izan ere arestian aipatzen genuen Nievesen konfidentzialtasun eh, baldintzak edo edo arazoak batzorde horrena hitzinean egia egia osoa eta egia esan beharko du izan ere e, besterik egiteak ondorio penalak eukiko lituzke eta hartara ba, orain arte iradoki dituen salaketak zehaztasun osoz eta dokumentazio oparoz eginen dituela e, pentsatzekoa da eta beraz orre, oso interesgarria izanen da bere lekukotza batez ere e, entzutea Hortik aurrera zer da hoen jokoan bueno, badakizue PSNek baldintzatu duela bere zentsura mozioa iker ikerketa batzorde horretara, segun eta zer ateratzen den ikerketa batzorde horretatik zentsura mozio aurkeztuko duela ez, e, nik uste bueno, dagoeneko oso argi dagoela alderri sozialistak mozio zentsura mozio hori aurkeztuko duela ez eta badakizue azkenean alako ikerketa batzordeetan parlamentuan gehiengoak bozkatzen duen edo nartzen dituen ondorioak ateratzen direla eta gehiengoa batzorde horretan eta parlamentuan oroar e, oposizioarena da. Orduan, Jolanda Barzinaren uh, gobernu bukaera da? E, bai ez, koan nago. E, Beintzat, e, lege aldi honi duakio, Izan ere gauzaba da, hauteskundeak aurrera atzea, eta besterik da, hauteskunde horretatik zarrunako bai. gobernu aterako den. Behorrekin, uh, bukatuko dugu momentuko, orankoz, uh, lakasta, be eskertuko zaitugu, goizuntan aforako, beraz argitasun, guzioiek eh, emanik gaionan inguruan. Besarka dandik bad bai.